Крадливо заговорив Гершко. Адже ж вельможному панові згодиться, приміром, ще один кінь, або контуш, або теляги, не з міді, не із сталі, а з чистого срібла, щоб горіло, як сонце, щоб усі панянки мружили очі, дивлячись на пана, щоб кожен жовнір вважав пана за гетьмана. «Ой, їх бін аїд! Якщо пан так прибереться!» «Не милий язиком, Шельмо!» обірвав його шляхтич. «Час дорогий! Скільки даси? Гершко навіть підскочив від радості, що можна було купити у шляхтича життя. Йшлося тільки про ціну. Але ту ж мить радісний вираз зник з обличчя єврея. І він, скривившись, почав низько кланятися і зітхати. «Ох, скільки ж вельможний пан хоче! Мене пограбували гайдамаки. Нас тільки троє, я сестра й дачка. Наймечку можна відправити в табір. Ми люди в богі, нещасні Ну, «Но-но, ти баки не забивай!» «Жодного зайвого слова! Немає часу!» – підвищив голос шляхтич. «Скільки ж ясновель можний?» – голосом бурмотів Гершко. «Ти сам знаєш, що гайдамаки йдуть сюди, і що тільки в Умані можна сховатися. То ось тобі останнє слово. За кожен рот по десять таких купок, а всього, крім цієї, поклади тридцять». «Ой-ой!» – скрикнув Гершко, ніби у нього в грудях щось обірвалося. «Тридцять дукатів!» – перепитав він. Тридцять купок, гаркнув шляхтич, по десять дукатів у кожній. Викладай зараз або повішу, як маму кохам. Бачачи, що шляхтич не жартує, переляканий Гешко, квапливо відвернувся і, діставши з череса потрібну суму, тремтячими руками поклав її перед дозорцею на стіл. Той, перелічивши гроші, ляснув у долоні. На цей знак з'явився воротар, що стояв за дверима. «Впустити цього жида з балабустою і дочкою, тільки трьох, дивись, а їх на возі троє, та він четвертий», – мовив воротар. «Тільки трьох, кажуть тобі», – гаркнув шляхтич і владним жестом казав на двері. Вийшовши за браму, воротар шепнув Гершкові, «Дай десять дукатів і бери четверту». «Надіть-ка вона мені, хіба я тут не знайду служниці?» – люто відповів Гершко. «Так-то вона так, – справкола сказав воротар. – Тільки ось ще трохи зачекай під брамою, а я піду до губернатора, адже йому теж доповісти треба». «Бери вже, грабуй до нитки», – вереснув Гершко, тикаючи гроші воротареві. «Тільки відчиняй швидше браму. Коли наші подорожні в'їхали через два підйомні мости до міста, Рухля стала питатися брата, скільки він заплатив, але Гершко, кидаючи довкола люті погляди, уперто й понуро мовчав. Тільки коли вже Буда в'їхала на майдан перед губернаторським замком, він буркнув, не глянувши ні на сестру, ні на дочку: "Поганяйте он до тієї крамниці під ратушею, де над дверима лисяче хутро висить. Спитайте мого приятеля Іцка". «Рабина, довготелесого такого, що в нас був, і до нього завертайте, а я зайду до ясновельможного цадика. Він мешкає за цією пишною синагогою». Майдан являв собою невеликий видовжений прямокутник. Ліворуч височила незграбна двоповерхова будівля ратуші, на нижньому поверсі якої містилися крамниці, а на горішньому – магістрат. Праворуч простявся ряд капуцинських склепів та погребів. Трохи збоку вирізнялася химерними кольорами досить висока дерев'яна синагога, а за нею далі ховалася в закутку обдета і занедбана церква. Напроти міської брами гордовито височів костьол бернардинів з камінними статуями біля входу, з готичним дахом і великими вікнами. За костьолом на пласкому пагорку. У вінці зубчастих бійниць грізно стояв неприступний губернаторський замок. Йдучи до цадика, гешка постеріг, що на майдані і на вузьких вулицях юрмилися бліді, стривожені люди. Вони перешиптувалися, розповідаючи одне одному щось лихе, мабуть. Гершко квапливий йшов, уникаючи зустрічей і розпитувань. Він поминув школу, прослизнув повз церкву і, завернувши у перший провулок, підійшов до наріжного будиночка, на порозі якого в Левицькій шапці стояв сивуватий з довгою бородою старий. Виразисті риси його обличчя зберігали типу вроду східної раси, а темні очі світилися розумом і якоюсь особливою лагідністю. Гершко щільніше насунув на свої пейси ярмулку і схиливши голову, мовчки простяг обидві руки, шанобливо прохаючи благословення в цадика.